Utrikespolitiskt uh, tänker man ju på Vietnam och sådana frågor. Det är en ovanligt hård vinter. Det var en bra sommar. <laughs> Alla människor var så snälla och goda och rara tycker jag under 1966. Oscarsson. Snåsk. Blicken i min frus ögon när hon fick sin nya tvättmaskin. Sen var det roligt med valet. Skosäcken, nu var skönt. Ungdomarna har blivit accepterade från de äldre. Jag minns en hel del. <laughs> Oskarsson minns vi. <laughs> 1966 är inte bara året när Per Oskarsson klär av sig i hylans hörna i tv. När det är också då den stora skolkonflikten bryter ut. Men den drabbar inte kronprins Karl Gustav som hinner ta studenten före. Vietnamkriget trappas upp. I Kina startar en kulturrevolution. Och i Sverige visas färg-tv. Kort, kort, det nya kjolmodet förbjuds i en brittisk skola. Clark Olofsson med kompan grips efter en dramatisk polisiakt. I Stockholm invigs Essingeleden i Göteborg den nya Älvsborgsbron. Bosse Högberg blir Europamästare i boxning. England vinner fotbollsvm. Och hur är det med Nobelpriset i litteratur? Det delas mellan Nelly Sachs, född i Tyskland, bosatt i Sverige, och Shmuel Josef Agnon från Israel.